І втопилися в рядки. Так от, немає нічого кращого на світі за конопляну дратву. Знаходяться такі, що стверджують, цім синтетична мотузка міцніша, неправда. Якщо взяти конопляну і добряче просмолити її, бодай хоч пропарафінити, міцнішої прошивки годі шукати. Потім слід взяти танкового брезенту, викруйте собі з нього брюки, а потім здачати їх... Отою дратою, то будьте певні, ніякий цвях, ніяка штахетина не роздаре їх ззаду. Не підведуть. Література – це... Я ще, до речі, і не відкрив про літературу рота. Дайте сказати. що у залі. От зразу починаються запитання. Ось записка. Хтось, виявляється, мене читав. Ага. «Самодіяльний фрейдизм». «Ну, не знаю, може там хтось таке знайшов, але я особисто...» «А ну?» Звідки ви знаєте життя лесбіянок? Ви ж чоловік». «О!» «Отут ми й підійшли до розуміння того, що таке є література». «Так, я чоловік, і надалі щосили збираюся ним бути». Але українському письменникові не треба бути лесбійкою, щоб про це писати. В цьому вся суть мистецтва. Левко Толстой, наприклад, написав Війну і мир, що музелі. Ні, він також не був лесбійкою, але він, зважте, й не був учасником війни 1812 року, яку він так блискуче описав мало того він жодного разу не був Ганною Кареніною і під поїзд жодного разу не кидався справжньому письменникові це не потрібно шум ні ганна не була лесбійкою ні Наташа Ростова також ні. Стривайте, я теж ніде і слова про лесбійок не писав. Чого це ви на мене їх вішайте? Хоча, правду сказати, вони скрізь. Їх навіть більше, ніж ви, студенти медінституту, собі можете уявити. Шум у залі. Але ми тут зібралися про літературу. Шум. Про літературу взагалі. Шум. Я розумію, що лесбійки – це також цікава тема. І як медики, ви на це діло дивитеся набагато простіше, ніж навіть ми, письменники. Питання із зали – не відходьте від теми, як їх відрізняти? Ну, як розрізняти? Це питання дуже інтимне, навіть якщо я про це щось знаю – то писати не збираюся аж ніяк. Бачите, свого часу мені вдалося розсекретити їхню цілу таку бригаду. Шум у залі. Ні, не гід бригаду, я сказав бригаду, шум. Як? Ну, тут треба добре знати, що в них, цих самих, усі бажання розвиваються значно... «Повільніше, ніж у нормальних жінок». Бо нормальна жінка, вона завжди добре знає, чого вона хоче, і тому поспішає. От, а ці – ні, бо також добре знають, чого вони хочуть. Але ми, здається, занадто відійшли від теми нашої зустрічі. Голос – ні. Я, правда, згоден, раз ви тут усі позбиралися, медики – то вас в літературі приваблює насамперед психологічний є аспект. Голос психопатологічний. Я хотів голос фізіологічний. Ну от, зараз почнуть на мене Павлова вішати, якщо Фрейда пришили. Це, до речі, окрема галузь літературознавства – Одного часу була навіть спроба втиснути в ці рамки всю літературу взагалі. Я маю на увазі соціалістичний реалізм, який за своєю суттю, опираючись на матеріалізм, свисту залі. Так от, лесбійки. Через цю свою надто повільність вони усі попалися. Що? Ні, прізвищ називати не буду. Шум. Ну, мені так важко говорити... Адресу також, хоч ви мене отут заріжте з вашою літературою. Вам все одно цей вечір зірвати не вдасться. І я вам зараз це доведу. Бо я бачу, що вас просто дивує сам факт, чому це, понімаєш, український письменник дозволяє собі про такі високі матерії.